СУДНИЙ ДЕНЬ Лорд-маршал Вест стояв у затінку покинутого сараю на схилі над родючими рівнинами Міддерланду, однією рукою в рукавичці, міцно тримаючи підзорну трубу. На пласких осінніх полях, складених із бурих, зелених і жовтих клаптів і розітнутих голими живоплотами, досі трималася трохи вранішнього туману. Навіть далі Вест бачив зовнішні стіни Адуа, сувору сіру лінію, всіяну вежами. За стінами тягнулися до неба нечіткі силуети будівель, теж сірі, але світліші. Над ними був вонів величезний привід будинку Творця, строгий і нерозкаяний. Взагалом повернення додому Веста вийшло безрадісним. Вітру не було зовсім. Морозне повітря залишалося напрочуд спокійним, наче й не було ніякої війни, не сходилися ворожі армії, ніхто не планував кривавих битв. Вест поводив підзорною трубою сюди-туди, але не бачив і сліду гурків. Унизу перед стінами, йому начебто впав у око чи то малесенький парканчик, чи то обриси тонесеньких списів, але на такій відстані, у такому світлі, він не міг бути впевнений ні в чому. «Вони, напевне, нас очікують, це точно. А може вони сплять-то пізно?» – сказав Джеленгорм, як завжди налаштований оптимістично. Пайк був прямолінійніший». А якщо і так, то яка різниця? Майже жодної, визнав Вест. Король Гізель віддав цілком конкретні накази. Місто заполонили гурські війська, і оборона була близька до остаточного краху. Не було часу ні на вигадливі військові хитрощі, ні на обережне наближення, ні на пошук ворога слабких місць. За іронією долі, принц Ладислав цій ситуації міг би виявитися непоганим командиром. Тепер обставини нарешті почали мимагати величезного наступу, за яким чекатиме або смерть, або слава. У руках веста було лише одне – час. Неподалік зупинив коня Брінт, і в холодне повітря дощем здійнявся пісок. Брінт зіскочив із сідла і елегантно віддав честь. лорд маршала, кавалерія генерала Кроя зайняла позицію з правого крила і готова атакувати за вашим наказом». «Дякую, капітане. Його піхота...» Розгорнуто десь наполовину, деякі роти досі розсипані на дорогах. Досі? І ти доводиться по багнюці, сер. Армії залишають по собі багнюку, як слимак залишає слід. А що з Полдером? Наскільки я розумію, у нього аналогічна ситуація, відповів Брінт. Повідомлень немає. Джоленгорм заперечно гитнув головою. Генерал Полдер зранку був неговіркий, Вест поглянув на місто на ту далеку сіру лінію за полями. «Вже скоро!» – поживав губу, вже і без того зболіло через його постійні тривоги. «Дуже скоро!» – не треба випускати стрілу, не натягнувши лука повністю. «Коли надійде ще трохи піхоти?» – Брінт насуплено дивився на південь. «Серце!» – Вест подивився туди, куди Брінт показував пальцем. На лівому крилі, де перед цим збирав свою дивізію Полдер, кавалерія вже елегантно просувалася вперед. Вест витріщився на вершників, які набирали швидкість. «Що за...» Два повні полки важкої кінноти перейшли у величний чвал. Тисячі вершників помчали вперед відкритими полями, огинаючи дерева і розрізнені фермерські будинки, здіймаючи хмари запелюженої землі. Тепер Вест чув тупід їхніх копит, подібний до далекого грому, мало не відчував чобітьми вібрацію від нього. На піднятих мечах і списах, на щитах і повних обладунках би блискувало сонце. Майорили і шарпалися на вітрі знамена. Неабияка демонстрація військової величі. Сцена з приголомшливою книжки «Казок» із м'язистим героєм, де часто повторюються такі безглузді слова, як честь і праведність. «От лайну!» – буркнув крізь зуби Вест, відчуваючи, як за очима починається знайома пульсація. Генералові Полдеру під час мандрів північу не терпілося влаштувати кавалерійську атаку з тих, якими він так уславився. Там цьому заважали суворий ландшафт, сувора погода чи суворі обставини. Тепер же, коли умови були ідеальні, він, здавалося, не зміг устояти перед такою нагодою. Джеллен Горм поволі захитав головою. «Клятий Полдер!» Вест роздратовано загарчав і підняв підзорну трубу, щоб розтрощити її об землю, але спромігся в останню мить зупинитися, важко вдихнув і сердито склав пристрій. Того дня він не міг дозволити собі потурати власним примхам. Що ж, тоді на цьому все. Кібані? Віддавайте наказ наступати по всій лінії. Сурміть атаку! заревів байк. Атаку! залунав різкий поклик горна, оглушливо гучний у студенному вранішньому повітрі. Від цього біль, що пульсував у Веста в голові, аж ніяк не ослабнув. Він просунув один забрьоханий чобіт устримено і нехотя підтягнувся до сідла. Йому вже боліло після цілої ночі їзди верхи. «Гадаю, нам треба їхати до Слави слідом за генералом Полдером, тільки, можливо, не на такій поважній відстані. Комусь однаково треба координувати цю катавасію». До них долинули звуки горнів, що відповідали їм далі вздовж строю, і праворуч пішли клусом вершники кроя. Майора Дженгорме, накажи піхоті вирушити на підмогу, що й на та надійде. Вест поворушив ротом. За потреби частинами. Звісно, лорд лорд-маршали». Здоровань вже почав розвертати коня, щоб віддати наказ. Війна, пробурмотів Вест. Шляхетна справа. Прошу? перепитав Пайк. Та нічого. Останні кілька сходинок Джезаль долав через одну, тим часом, як позаду нього торохтіли горст і десяток його лицарів снуючи за ним по п'ятам, наче тіні. Він владно проминув варту і вийшов на яскраве раннє світло на вершині великої вежі, що височила над нещасним містом. Лорд-маршал Варус уже стояв біля парапета, оточеною з своїх штабних офіцерів. Усі вони сердито дивилися на протилежний бік Адуа. Старий вояк стояв, виструнчившись і сцепивши руки за спиною, як це завжди бувало під час тренування із фехтування колись давно. Однак за старих часів Джезаль ніколи не помічав, щоб у нього трусилися руки. Тепер же вони трусилися. До того ж сильно. Поряд із ним стояв верховний суддя Маровія в чорній мантії, яку вирушив легенький вітерець. «Як новини?» – поцікавився Джезаль. Лорд-маршал швидко і нервово провів язиком по губах. «Гурки пішли в атаку до світанку. Оборонці стіни Арно не встояли. Невдовзі їм вдалося висадити людей у доках». Багато людей. Ми надзвичайно відважно вели арешгардні бої, але, ну, насправді казати щось іще було не потрібно. Підійшовши ближче до парапету і побачивши зранену адо, Джизель чітко розгледів гурків, що потоком йшли вздовж Мідловий, тим часом як над цією людською масою підскакувало золоті знамена імператорських легіонів, наче плавник на блискучій припливній хвилі. Джезель почав помічати рух ідеінде, а згодом повсюди неначе зауважив на килимі одну раху, а тоді поступово розглядів сотні мурах по всій своїй вітальні. Гурські солдати заполонили навіть самісінький центр міста. «Були ар'єргарні бої зі змінним успіхом», – закінчив Варус. Унизу з будівель біля західних варіт Агріонта вирвалося кілька людей і побігла обрукованою площею перед ровом, узявши курс на міст. «Гурки!» виснув хтось. «Ні!» – буркнув лорд-маршал. «Це наші!» Люди, які всіляко намагалися врятуватися від різанини, що, по засумнівам, уже коїлися в зруйнованому місті. Джезаль достатньо часто дивився в очі смерті, щоб здогадатись, як вони почуваються. «Проведіть цих людей під наш захист!» – наказав він, при цьому йому трохи урвався голос. «Боюся, ваша величність, ворота замкнені. То відімкніть їх!» Варус нервово перевів погляд вологих очей на моров'ю. «Це було б нерозважливо». До мосту вже дісталося не менше дюжина людей, які кричали і розмахували руками. Їхніх слів було нечутно через відстань, але безпорадний відвертий жах у їхніх волосах було неможливо напомітити. «Треба щось зробити!» Джезаль міцно вчепився в парапет. «Треба щось зробити! Там неодмінно є й інші, багато інших!» Варус прокашлявся. «Ваше величність. «Ні! Сідлайте мого коня! Збирайте рицарів тіла! Я не бажаю!» Верховний суддя Маровія вже заступив двері, що вели до сходів, і тепер спокійно й сумовито поглянув Джизалеві в лице. «Якби ви зараз відчинили ворота, то наразили б на ризик увесь Агріонт. Багато тисяч громадян, які чекають від вас захисту. Тут ми можемо вберегти їх, принаймні поки що. Ми мусимо їх уберегти». Його погляд ковзнув у бік, «До вулиць». Джезаль помітив, що очі в нього різного кольору. Одне око блакитне, друге – зелене. «Ми маємо визначити, де вище благо». «Вище благо». Джезаль поглянув в протилежний бік, глиб Агріонта. Він знав, довкола стін стоять хоробрі оборонці, готові до смерті битися за короля і вітчизну, хай мало ті на це заслуговують. Уявлялися йому й цивільні, що біжать вузькими провулками, шукаючи прихистку». Чоловіки, жінки, діти, старі і молоді, вигнані зі зруйнованих домівок. Люди, яким він обіцяв безпеку. Його очі ковзнули за високі білі будівлі довкола Зеленого парку, за широку площу маршалів, за довгу алею королів з її високими статуями. Він знав, там повно безпорадних і нужденних. Тих, кому не пощастила мати кращої опори, ніж цей безхребетний шахрай Джезаль Данолютар. Йому тяжко було з цим зміритися. Та він знав, що старий чиновник має рацію. Він нічого не вдіє. Те, що він пережив свою останню величну атаку, вже перголомшлива удача, а для нової зараз аж надто пізно. За межами Агріонта гурські вояки почали проникати на площу перед воротами. Кілька з них стали на коліна, тримаючи в руках луки, і випустили стріли, що полетіли догою до мосту. Крихітні постати валилися і падали, плюхалися в рів. До вершини великої вежі легенько долинали тонкі крики. На стінах заторохтів зустрічний залп, який усіяв гурків гарбалетними стрілами. Хтось падав, і ще хтось заточувався і перекидався, кілька тіл залишилися лежати на бурківці. Гурки кинулися шукати укриття в будівлях крайплощі. Бійці мчали крістіні від будинку до будинку. Один солдат союзу зіскочив з мосту і кілька разів змахнув кінцівками в рові, а тоді зник. Він так і не виринув. За ними ще повзла остання купка покинутих оборонців, які відчайдушно трималися за зброю. Думка про вище блага, напевно, не надто їх утішатиме, коли вони зроблять останні важкі вдихи. Джезаль замружив очі і відвів погляд. Отам, на сході Варуз і кілька людей із його штабу скупчилися довкола віддаленого парапету і дивилися на далекі поля за містом, позаду будинку творця. Джезаль підійшов до них і прикрив очі рукою від сонця, що сходило. Йому здалося, що за великою стіною Агріонта, з ясеїливою річкою і широкою догоє міста щось заворушилося. Заворушився великий півмісяць, що поволі сунув до адо. Один з офіцерів опустив підзорну трубу. «Кавалерія! Союзна кавалерія! Ви впевнені? Армія!» «Спізнились», – буркнув Варус, – «але від цього їм радітимуть не менше». Ура, малшолові весту! Нас визволено! Джезелові не хотілося кричати з радощів. Надія, це, звісно, чудово, і її вже давно бракувало, але святкувати ще було відверто зарано. Він перейшов на другий бік вежі і насуплено поглянув униз. На площу за стінами цитаделі висипали все нові й нові гурки, і йшли вони добре підготовленими. Вони котили вперед великі похили ширми з дерева. Кожна з них була досить велика, щоб за нею могло сховатися не менше двох десятків людей. Найперша ширма уже наїжачилася арбулетними стрілами, та вони продовжували підповзати до мосту. Линули вгору і донизу стріли. Поранені падали, і щосили повзли назад. Одна з будівель із боку площі вже спалахнула, і полум'я спраго облизувала карнизи її даху. Армія! Радісно гукнув хтось на протилежній бійниці. Маршал Вест! А й справді. Маровія насуплено поглянув на побоїще внизу. Звуки бою невпинно шаленіли. Залишається сподіватися, що він не прийшов запізно. Крізь прохолодне повітря до них долинув гамір бою. Бращання і цокання, лунки-крики. Логін позирнув ліворуч і праворуч, дивлячись на людей довкола себе, які під тюпцем бігли вперед відкритими полями. Їхнє швидке дихання сичало, спорядження гриміло, всі вони відверто супилися та їжачилися гострою зброєю. Те, що він знову вплутався в ОЦС, аж ніяк не підбадьорувало. Сумно, але Логін відчував більше тепла і більше довіри в товаристві Феро та Джезаля, Баяза і Кея, ніж зараз серед собі подібних. Вони були складними заразами, кожне по-своєму. Не можна сказати, що він по-справжньому їх розумів, чи вони принаймні дуже йому подобались. Але Логін, коли був із ними, подобався сам собі. Там, на знелюднілому заході світу, він був людиною, на яку можна покластися, такою, як його батько, людиною, якій не дихало у спину криваве минуле, яка не мала імені, чорнішого запекло, і не мала потреби щомиті пильнувати себе, людиною з надіями на краще. Думка про нову зустріч із цими людьми, про можливість знову побути такою людиною підстьобнула логіна так, що йому захотілося ще швидше побігти на сіру стіну Аду. Здавалося, принаймні, тієї миті, ніби він може покинути криваву дев'ятку позаду. Проте решта північан не поділяли його ентузіазму. Ця атака більше скидалася на прогулянку. Вони підбігли до грубки дерев, у біле небо знялася, забивши крилами парочка птахів, і вони остаточно зупинилися. Ніхто не казав нічого. Один хлопчина навіть сів спиною до дерева і заходився попивати воду з фляги. Логін витріщився на нього. «Ради мертвих!» «Здається, я ще не бачив такої хрінової атаки. Ви що, заставили хребти на півночі?» Тось забурмотів, кілька людей підозріливо на нього поглянули. Червона шапка позирнув у бік, втиснувши язика в нижню губу. «Може і так. Не зрозумій мене неправильно, отамане. Ваша королівська високості, чи як там тебе тепер кличуть?» Він нахилив голову, щоб показати, що нікого не хоче зневажити. Я колись бився, і бився доволі завзято. Моє життя трималося на вістрі меча і таке інше. Просто, ну, я хочу сказати, на що битися тепер? І так, гадаю, думаємо всі ми. Це ж не наша справа, так? Це не наш бій. Шукач похитав головою. Союз матиме нас за справжнє збіговисько боягузів. А кого обходить, що там думають? Гукнув хтось. Червона шапка підійшов до Логіна впритул. Погляньте мене. Мене не так вже й обходить, чи вважає мене молодушним якийсь гівнюк. Я вже пролив достатньо крові для цього, як і ми всі. «Ха!» – буркнув Логін. «Отже, ти голосуєш за те, щоб залишитися тут!» Червона шапка знизав плечима. «Ну, мабуть». Він зойкнув. Логінове чоло врізалося йому в обличчя і роз'юшило носа, не наче горіх на ковадлі. Він важко опустився на спину в грязюку, а по його підборіддю втекли бризки крові. Логін розвернувся, його лице обм'якло з одного боку, як колись. Лице кривавої дев'ятки, холодне, мертве, геть байдуже. Це було легко. Для нього це здавалося природним, як носити улюблені чоботи. Його рука намацала холодне руків'я моча творця, і люди довкола нього відступили, повідсувалися, забурмотіли і зашепотілися. «Що, гівніки? ще хтось із вас хоче голосувати?» Хлопчина впустив свою флягу в траву і підскочив із місця, на якому сидів. Логін зиркнув на кількох із них по черзі, на тих, хто дивився найсуворіше. І вони один за одним перевели погляди на землю, на дерева, на що завгодно, крім нього. Але врешті він поглянув на Дрижака. Той патлатий гад у відповідь дивився просто на нього. Логін примружив очі. «А якщо до тебе?» Дрижак похитав головою. Перед його обличчям загойдалося волосся. «О, ні, не зараз!» Тоді в той час, коли ти будеш готовий. Коли хтось із вас буде готовий. А доти ви в мене працюватимете. Зброя! – прогорчав він. Усі хутко приготували мечі, сокири, списи і щити. Люди метушилися, знаходили свої місця, раптом почали змагатися за право атакувати першим. Червона шапка саме підводився і кривився, приклавши одну руку до закривавленого обличчя. Логін опустив на нього погляд. «Якщо тобі здається, ніби з тобою повелися жорстоко, подумай ось про що. За старих часів ти зараз уже сивкувався б утримувати в собі кишки». «Угу», – буркнув він, витираючи рота. «Ти маєш рацію». Логін провів червону шапку поглядом, поки той, спльовуючи кров, йшов назад до своїх хлопців. «Що не кажи, а Логін, дев'ятий палий, має талант обертати друзів на ворогів». Аби з цього було не можна?» – запитав шукач. Логін знизав плечима. Він цього не хотів, але тепер був головним. Це завжди було катастрофою, та він дійшов до цього, а людина на чолі не може допускати, щоб хтось ставив запитання. Просто не може. Спершу люди приходять із запитаннями, а потім – із ножами. Не бачив іншого виходу. Так воно було і завжди, хіба ні? Я сподівався, що часи змінилися. Часи не змінюються ніколи. Треба ділитися на речі реально шукачу. Ага. Тім і шкода. Шкодувати можна було багато про що. Логін уже давно облишив намагання виправляти такі ситуації. Він витягнув меч Творця і підняв його. «Тоді вперед! І цього разу так ніби нам не насрати!» Він побіг між дерев і почув, як за ним рушила решта хлопців. Коли вони вибралися на свіже повітря, перед ними був стіни Адо, прямовисна сіра круча на вершині трав'янистого узвища, всіяний округлими вежами. Довкола лежало чимало трупів. Достатньо, щоб захолов навіть загартований у боях Карл. Трупи, судячи з кольору шкіри, були здебільшого гурськими і незграбно лежали серед усілякого зламаного приладдя. Їх утоптували у збурену землю, топтали копитами. «Обережно!» – прокричав Логін, біжучи між них і далі. «Обережно!» Він помітив дещо попереду. Паркани з загострених паль. З однієї звисав труп коня. За палями хтось ворушився. Люди з луками. «Щити!» Вниз полетіло кілька стріл. Одна з глухим ударом врізалася в щит Дрижакові і ще кілька в землю біля ніг Логіна. Карл менш ніж за крок від нього зловив стрілу в груди і перекинувся. Логін біг. Грожа хитаючись наближалася до нього значно повільніше, ніж йому хотілося б. Між двома палями стояв якийсь чоловік, смаглявий, у блискучому нагруднику, з червоним плюмажем на загостреному шоламі, він кричав на юрбу інших людей, що зібралися довкола нього і розмахував вигнутим мечем. Мабуть, гурський офіцер. Незла мішень для атаки. Логіниві чоботи зачавкали по збуреній землі. Повз нього промайнуло ще кілька стріл, випущених поспіхом. Офіцер виречив очі, стурбовано позиткував і здійняв меч. Логін смикнувся ліворуч і вигнутий клинок гепнув об біля його ніг. Він із гарчанням замахнувся мечем творця, і важка металева зброя бряснула об'яскравий нагрудник офіцера і глибоко вгрузла в нього, лишивши по собі велику вміятину. Офіцер заверещав і тоді хитнувся вперед, зігнутий і майже нездатний вдихнути. Меч випав у нього з руки, і Логін ударив офіцера в потилицю так, що шолом у нього зім'явся, а сам він розтягнувся в багнюці. Логін поглянув на інших, але ніхто з них не ворухнувся. Вони здавалися обідренцями, схожими на найслабших трелів, тільки смаглявими. Мало скидалося на тих безжальних паскуд, яких він очікував, через те, як Феро завжди говорила про гурків. Вони збилися докупи, виставивши на всі боки списи. Кілька навіть тримала в руках луки ізі стрілами і, мабуть, могли б зробити з нього їжака, та утримувалися від цього. А втім, цілком можливо, що вони прокинулися б, якби він пішов у наступ просто на них. Логінові вже доводилося ловити стріли. І робити це знову йому не хотілося. Тож замість того, щоб наступати, він випростався і заревів. То був бойовий рев, як тоді, коли він біг із пагорба в атаку під Карлеоном багато років тому. Ще тоді, як усі його пальці і недії були цілі. Логен відчув, як до нього підійшов шукач, підняв меча і теж закричав. Відтак, поряд із ними знайшовся дрижак, який ревів, наче бик гамселив общід головою сокири, Потім червона шапка із закриваленим обличчям і мовчун, і всі інші зі своїми бойовими кличами. Вони стояли довгою шеренгою, трусили зброєю, гучно били однією зброєю об іншу, ревли, кричали і гукали на весь голос. Виходив такий галас, ніби відкрилося саме пекло, і людей вітала своїм співом юрба дияволів. Смагляви люди з пильністю і дрожем стежили за ними. Роти в них були роззявлені, а очі вирячені. Логінові здавалося, що вони ще ніколи такого не бачили. Один із них кинув списа. Може, він і не хотів цього, просто його так сильно вразив цей гамір і вигляд купи божевільних волохатих тварюк, що пальці розтиснулося. Хай там як, хотів він цього чи ні, спис упав, і на цьому все. Вони всі почали кидати спорядження. Воно стрімкою гучно падало у траву, здавалося кричати далі буде якось дурнувата, і бойові кличі стихли. А тоді два гурти бійців на тій ділянці землі, всіяній гнутими палями і покорченими трупами, мовчки витріщились один на одного. Дивний бій, стиха промовив дрижак. Шукач нахилився до Логіна. Що робитимемо з ними тепер, коли ми їх здолали? Ми не можемо просто сидіти тут і панькатися з ними. М -м -м, – підтакнув мовчан. Логін пожував губу і закрутив мечем, намагаючись вигадати, щоб таке розумне з цим зробити. Якось не вигадувалося. «Можна просто дати їм піти», – він смикнув головою, показуючи на північ. Ніхто не ворухнувся, тож Логін спробував ще раз, – показав мечем. Коли він здійняв меча, вони зіщулились і почали стиха перемовлятись, а один із них гепнувся в багнюку. «Просто валіть отуди», – сказав Логін, – «і ми нічого не матимемо проти! Просто валіть отуди!» Він іще раз тиснув мечем. Тут до одного з вояків дійшло, і він сторожко відступив на крок від групи. Його ніхто не забив, і він побіг. Невдовзі за ним побігли інші. Шукач подивився, як останні з них дриманули геть, а тоді знизав плечима. Ну, хай їм щастить, чи що? А тож, буркнув Логін, хай щастить. А тоді додав так тихо, що ніхто не почув. Ще живий, ще живий. Глокта шкандибав крізь смердючий морок, долаючи затхлий хідник півкроку завшишки. Триматися на ногах було так важко, що його язик втикався в голі ясно, і він постійно кривився від дедалі сильнішого болю в нозі, всіляко стараючись не дихати носом. Лежачи скалічений у ліжку після повернення з гуркулу, я гадав, що вже не впаду нижче. Те саме думав я й тоді, коли очолював страхітливу смердючу в'язницю в Енгелії. Коли з моєї волі на бійні зарізали клерка, я гадав, що досяг дна. Як же я помилявся. Коска та його найманці вишукувалися вервачкою так, що глокта опинився посередині, і їхні лайки, бурчання і тупіт луною розходилися по всьому склепінчастому тунелю, а світло ламп, яке гойдалося в їхніх руках, відкидало на лискучий камінь бурхливі тіні. Гнила чорна вода капала гори, потроху стікала замшилими стінами, булькала в брудних ринвах, мчала і нутрувала у смердючому каналі поряд із глоктою. Позаду човгала Арді, тримаючи під пахвою його інструменти. Вона вже облишила намагання притримувати поділ сукні, і її тканина добряче заквецялася чорною багнюкою. Арді поглянула на глокту крізь мокре волосся на обличчі і квало спробувала всміхнутися. «Ви, безперечно, вводите дівчат лише до найкращих закладів». О, справді, поза сумнівом, саме талант знаходити романтичні місце пояснює, чому я досі популярний серед прекрасної статі. Голохта скривився, відчувши напад сильного болю. Попри те, що я калічне страховисько, куди ми йдемо тепер? Лонгфуд шкандибав попереду прив'язаний мотузкою до одного з найманців. На північ. Ми зовсім поряд із Мідлвей. Хе. Менш, ніж за десять кроків над нами розташовані чи не наймодніші будівлі міста. Блискучі палаці і річка Злайна незмірно ближче одне до одного, ніж була б готова повірити більшість людей. Усе прекрасне має темний бік, і декому з нас доводиться жити на ньому, щоб інші мали змогу сміятися на світлі. Глок та пирснув, але його смішок обернувся на панічний Зойко. Його безпала нога ковзнула по липкому східнику. Він замахнувся вільною рукою на стіну і впустив ціпок, той із стукотом повалився на слизьке каміння. Арді підхопила Глокту за лікоть, перш ніж він упав, і допомогла йому випрямитися. Він не втримався, і з проміжки в його зубах вирвався дівчачий писк від болю. «Вам справді не весело, Геш?» «У мене бували й кращі дні». Коли Арді нахилилася, щоб підняти його ціпок, Глокта вдарився потиличю об камінь. Коли зраджують обидва, несподівано для самого себе забурмотів він. Це боляче, навіть мені. Однієї зради я очікував, одну міг витримати, але щоб обидва? Чому? Тому що ви безжальний, хитрий, ображений, перекошений лиходій, який жаліє сам себе. Глокта витріщився на Арді, вона знизала плечима. Ви ж запитала, вони знову почомчикували крізь нудотну темряву. «Це запитання мало бути риторичним. «Риторика в каналізації?» «Ану, зачекайте!» Коска підняв одну руку, і буркотлива процесія знову загальмувала. Згори долинав якийсь звук, спершу тихо, а потім гучніше, ритмічний і глухий тупіт ніг, який, здавалося, надходило звіду одночасно. І це бентежило. Коска притулився до лупкої стіни. На його обличчя падали смуги світла з решітки вгорі, а довга пір'їна на його капелюсі обвисла від слизу. У мороці залунали голоси. «Кантійські голоси!» Коска всміхнувся і тицнув пальцем на дах. «Наші давні друзі-гурки, ці падлюки не здаються, геш!» «Вони швидко пройшли!» – буркнув Глокта, намагаючись перевести подих. «На вулицях, гадаю, вже мало хто б'ється. Всі або відступили до Агріонта, або здалися!» Здатися гуркам, глух скривився, витягнувши ногу. Це рідко буває доброю ідеєю, а двічі про таке взагалі не подумав би ніхто. Тоді треба поквапитися, ворушиться брати лунгфуте. Навігатор пошкандибав далі. Тепер ми вже недалеко. Я не збився з дороги. О, ні, я так не можу. Це було б не в моєму стилі. Тепер ми близько дорогу, вже близько. Якщо крізь стіни є якийсь шлях, я його знайду. Можете бути в цьому певні. Я заведу вас за стіни за... Стули, пельку, йди давай, прогарчав Глокта. Один із робітників струсив зі своєї бочки останні залишки дерев'яної стружки, другий розгладив граблями купу блідого пороху і готово. Вся площа маршалів, від височенних білих стін зали військової слави праворуч від феро до золочених воріт осередку лордів ліворуч від неї, була вкрита тирсою. Можна було подумати, що тут лише тут раптом пішов сніг залишивши на гладеньких плитах тоненьку ковдру. І на темному камені, і на ясному металі. «Добре!» – несподівано задоволено кивнув Баяс. «Дуже добре!» «Те все, мілорде?» – гукнув старший із їхнього догідливого гурту. «А ніхто із вас не хоче залишитись і подивитись на знищення незнищенних ста слів?» Старший дещо спантеличено скосив очі на одного з своїх колег. «Ні, ні, гадаю, ми просто... розумієте?» Він і решта робітників позиткували геть, забравши із собою порожні бочки, невдовзі вони зникли поміж білих палаців. Феро і Баяз залишилися самі серед плаского запорошеного обшору. Лише вони та ще скриня творця і та штука, яка там лежала. Отже, пастку поставлено, нам потрібно лише дочекатися здобичі. Баяз спробував двозначно всміхнутися, але Феро не обманювалося. Вона бачила, як він заламує вузлуваті руки, як стискаються і розслаблюються бічні м'язи на його лисій голові. Він не був упевнений, що його плани спрацюють. Хай який він був мудрий, хай який спритний, хай який хитрий, він не міг бути певен. Ота штука у скрині, холодна важка річ, якою Феррик ортіло торкнутися, була чимось невідомим. Застосовували її досі лише раз, та й тоді, далеко на безлюдних пустирях Старої імперії – серед безкрайніх руїн проклятого Аулкуса. Феру насупилась і трохи витягнула меч із піхов. «Якщо вони прийдуть, це тебе не врятує». «Ножів забагато не буває», – загарчала вона у відповідь. «Звідки тобі знати, що вони взагалі сюди прийдуть?» «А що вони ще можуть зробити? Вони мусять йти туди, де перебуваю я. Це їхня мета». Баяз шумно втягнув повітря крізь ніс і випустив його. «А я тут».